Beno eta gaurko sumarioan iragarri dugu bezala, salduin kortini buruz e, itzen godu gu proiektu honi buruz eta e, honetaz e, mintzatzeko nor eta bekin e, itziar e, lurerekin itzen dugu gu gaurko goiz honetan egunon itziar. Egunon, goi e, ere. Bueno, kontaik guzu bizkabate zer den e, salduin kortin? Beno, ba, xalronkortin e, egitasmo zabalbata, zero eta iru urtetako familiak dituzte umei edo zero eta iru bizarteko umeekin lan egiten duten ezitzaie irakasle eta, eta eta izialdiko langilei bideratutakoa. Iaz e, aurkeztu genuen, eta lan honetan egin zen duguna da, Nafarroko hondarez materialaren izan, Bilketan oinarrituta ho da gure herrietako kantuak, kontuak behatzekin jolasteko jolaszak, lo egiteko kantak, eta umekin erabili daiteuzke hainbat hain eta hainbat material bildu eta material bat osatu liburu batean oinarritua, Zde batea zede baten edo musika zede batekin eta ikusentzunezko den batekin eta hori da material osoa hori dut e, egitazmoak nahi duena da ba, orain material hori e, edatu e, erabiltzen e, irakatzik bertako, bertako materiala alik eta egin dereien ezagotu duzen eta alik eta familie dereien disutatu ba, e, dezaten eta, eta hori da 8 hora bera egitazmoaren funtsa ja, Pizka eta horreago horretaz eh, itxekin gudugu eta zergatik da eh, saldun kortin zergatik izen hori Ba, oso, oso galdera honetan, gainera maiz egiten digutena. Bortzirietako arantza herrian, badute eskuekin jolasteko jolas bat, uh -huh. kialdunkortin, pipitzkortin, zenbatin hartin, em, umei egiten zitzagina, asmatzeko eskuan, eazten bat gazpainale edo banabarrak edo dena denabelakoak zituen, edo ze eskuetan. Orduan, berez da, hori, e, bortzirietako esku jolas bat, eta oso politsaa iruditu setzeguna eta eta olaxe eta eta bon bueno, izenburua mandiona egitasmoari uh -huh. Bueno pues osoi izen e, polita ematen dio ho e, e, produktuari lan e, lan honi eta nor dago saldunkortinen e, atzean, nor dago proiektu honen atzean nork bai, e, egin du. Ba da proiektua hau garatzeko garzitsuena izan da materialaren bilketan bilabostehun bat elkarizketa indian Nafarro osoan batez zerezzan alde euskaldunetan eta bilketa hori garatzeko izan dugu Eussko Kulturfundazioaren ezinbesteko laguntzaia. Ja, Amala urte daramana bilketa hori egiten, elkarrizketak etxez-etxe bertako jendeari eta, eta, bueno, eta ondade hori jasotzen. Eta gero Labrit Multimedia enpresa ere hartu da bilketaren parte batez, eta batez er, egitaz moneten egin izan duena da produksioa. Hau da ba, CDA, DVDA, den, denaren produktuaren produksioa nola esateko. Uh -huh. Bai. Eh, eh, ez badut gaizki olertu, esan duzu, mila bosteun elkarrizketa eginditu zuela eh, bai. Hori ez da makala, eh, suposatzen dut e, makala. Eh, bueno, pues, eh, o, eh, Hori eh, prozesu luzea eta nahiko eh, bueno, pues lan handikoa izanen dela, ez da? Bai, bai bapertza amala urtetako lana Elkarrizketa bat, bakoitzak bi hori du, bi hori du perdiko iraupena izaten du eta honetarako egin dugun da beriztu eh soilik aurrizkerarekin edo edo aurkin sozial duten baina badaude gero hainbat eh ba aulolanarekin herri ebiltaren bideekin tai batrautzekin eh laratzenatutako edukiak ba hemen dikampo belitu dianak, baina bai, lan, lan potoloa izan dela, marrula bai. Uh -huh. bai, bai. Eta berbarkatu baina, uh -huh. azu zeitezatea, proiektuan ere parte hartu dutela Nafarroko Euskara Teknikarien zareak, eta beraileke eman ditugute, ba, familien euskara transmisiorako beharrak, e, e, aurreko ditasmoak, e, udalerri bako itxantzea, Ze ideia proposatu diren, ta, bueno, eta gainera, bera irekari dira, e, material hau zabaltzen ere, bai, orduan beraien laguntza zinbesteko aizan danoski. Uh -huh. Material hau zabaltzen e, ari da, eta berrezarren e, e, gingo duzu, e. baina nori zuzen dago, adago ez bakarrik e, aurre, e, aurrentzat, bai, ziketa e, profesionalentzat, e, familientzat, Gurira. suposatzen dut? Bai, hiru publiko berizten dituguiteola e, familia hodietan batzuk dira familiak zer hiru e, edo edozer bost e, arteerako famili batzuetan aikatu digutenez umea dituzten familiak berdin du euskaldun osoak izan e, bitako e, bat euskaldu nahzan dikasten ari direnak listoak e, euskara mailari ez dugu garrantzirik eman izan ere produktua, euskara hutsean egin dago baina baditu eh baiak edo ohar lagungarriak e, gaztelanioz eta frantsesez eta euskeraz ere bai okay. ordun zentzuetan famili guztiak daude euskara maite duten familia guztiak edo gure hondare amaite duten familie guzti hauek gero eh edo Haur eskolak edo ikastutxeak, eta azkenean, ba izialdian edo, bueno, ba, lirotekak, edo unekine izialdian diar duten, ba, ba beste erakunde edo fundazio edo olako taldeak, egin dira iro publikoak, bai. Itziar, zaldun kortin nire ataletan banatzen da, e, liburuzka batean, diska batean eta DVD-an, zergatik banatzen da horrela, e, ba, izateko pizkat, e, bat kotxean, beste bat etxean eta beste bat e, beti e, poltsikoan. Bueno, bai, e, elementu bakoitzak baitu bere, bere onurak, ez? E, liburuak eskaini duguna izan da, ba, formula bakoitzeko bertsio desberdinak sartzeko aukera, formula nola erabili e, atzantzeko aukera, eta liburuak beti badu eduki e, dukigeiago sartzeko aukera. Ordun berez, e, osoena liburua dugu beti. Gero, CD-ak e, ematen diguna da, ba, beste gautza batzuk egiten ari gara, lariko txean edo etxean edo, kanta horiek entzuteko, uno kantak, ipuñak, eskullolasak, eta inbat formulado dezean ere, eta horiek entzuteko modua, eta hori abibidez ikastetxeetan asko eskertu dute, zolako material bat e, klasean lantzeko, lantzeko moduan, izan ere zerotairu terbitartan, ba, uh -huh. umeik zakite irakurtzen. Eta gainero deubeak eske diguna da ba, alde batetik da ehm errekreazio batzuk egiteko aukera, hau da menetazko famili batean formula hauek nola erabili erakusteko modua eta gero izan lugu ere porrotzen porrotzfallazuen laguntza, e, ba formula guzti hauek modu erakargarri batean irudikatzeko ikusitzenizko batean eta umeentzako ere modu erakargarrian aurkezteko, ez? Eta hori da porrotxen bizita ikusentzenezkoan ikusi daiteken. Haur dut, ba, momentu ez berrinetan erabiltzeko materialak dira eta modu ez berrinetan erabiltzeko baina adenako zagarriak. Uh -huh. Eta guztia hori larazteko, e, erabiltzen duzue besteak beste, beste e, antolatzen dituzuen tailerrak eta e, taierori e, berrezarrera ekarriko duzue datorren e, aztetan. Kontaiguz, pizkabate nolako adiren taierroiek? Bale, behira, ba, lehen esan ditu, e, egitasmo bat dela, xalduan kortin, uh -huh. ere, ez hasiatik asiatik, ez genulako nahi, material soia izatea bizik, material bizia. Uh -huh. Zene, gure ondarea ere bizia dagoen ez, eta nila eta bosteun elkerizketa egin daere, da ere, dauntza asko, biltzeko ditugu ez, ba, nahi enun jendearen parte hartzea sustatzea, eta nolio horietako bat izan da, tailerrak. Taierrak onarrituak daude, materialean, Bai, balite berezitasun bat eta da, eh, alde batekin nagola eh guraso eitzuztenikako atal bat eta bertan gurasoei ez guraso ez hitzaile edo zen publiko eldu horri erakusten zaie materiala nola erabili, zer aurkituko duten liburuan, zer CDean, deobean, garrantzitsunan, nola erabili, e, materiala oro har nola erabili. E, eta gero bain deraiek barneratu dutenean beste gunbatean joaten dira umeekin, edo batzutan, eta zunetan beste gunbatean izanen da, beste batzutan izaten da hausten degi zerbitzu batekin, eta lehenbiziko partean gura soe guakarrik, eta bero, bera inzeme alabekin, edo edo txoekin batera, eta hor egiten duten da elkarrekin jolastu, izan ere xaldun korkin da jolastu gurekin, ez badu azpititulu hori, eta elkarrekin jolasten dira e, bai eskuekin, bai kantatu, bai dena delakoa umearekin batera, eta horla ikusten dute ere erabinten praktikoa. Eta, eta hori da, taierraren zuntxa, alde batetik ikastea, zer formula hauek ikasi dinbarritugu, transmititun nahi bat dinbarritugu, ikasi dinbarritugu gure guraso engadri diazo, ikasi barko ditugu gure semea labe helarazteko, eta eta hori da zentua. Aherki eta aipatu dugun besala da Torrena Astelenetik aurrera uste dut hiru saiotan eginen e, dela hemen berresarren e, saldun kortin holastu e, la, gurekin e, zera e, tailer e, tailer e, hemen berresarren eginen e, direnak. E, beste nonbait aipatu duzu zu e, barkatu beste nonbait aipatu duzu zu porrotzen la, e, laguntza izan duzuela eta nik e, ikusi e, izan aldute bideoa e, DVD eta Nafar, e, nafar Barnetik e, ibilbide etxobate egiten du bideo horretan, bai. ez da? Bai, bai. Bueno, por, e, bidearen zentua da porrotx Nafar Hora etorri dela eta hemengo goa aurrekin e, gure ondarea eta utzoko aukera izan duela. E, lehen ez dut epatu, baina egitasmoan parte hartu dute zazpi ikastetxek, bai... E, musika eskolak, bertso eskolak, ikastetxeak, e, abez batzak, eta bar, orduan, e, ume hoiekin batera porrotxek ezagutu du gure ondarea, gorea bestia gure eskullolazak, zutzeiteko formulak, eta, eta bar, eta iazateko ba berak ikasi zan, berak esaten du asko ikasi zuela proiektuanetan, baina ja, tercer egok ikasi genuen zer den umei ondaria transmititzeko gaitasun naturala, eh? Porrotxena eta eta porrotxen bizita 25 minututako bizita zoragarria gelditu da. Egia, bai bai. Bueno, nik esku artean hartu, nuen, e, hartu nuenean e, saldun kortin, e, produktu hau e, e, ez nintzen konturatu e, zenbat e, jende parte hartu zuen e, proiektu honetan, eta horrein e, zurekin e, ari naiz konturatzen jende asko eta asko partu hartu duela e, honetan. E, bai, porrotz payaso deo e, asita, e, eta ez dakitzen bat aur, ez dakitzen bat profesionalan? E Egun e, bat hor, izan aur... ditugu, bai, bai, badugu, ba dugu, ba, haralar musika eskola, paez iganda ikastola, iruneko San Francisco ikastola, ribaforadako aire duko ikastetxe bat, ere, bere oso eta guretzako ere zoragarria izan dena, e, astean bi hor duz euskara ikasten duten ikasle batzukona etortzea euskara zabestera, euskara azmintzatzera. E, e, Aber, zingeiago, ez dut esan, e, bastango hori e, barkatu, Elizondoko abes batza txikia, bortziretako bertxo eskola, eta, eta aralar musika eskola ere bai, ditugu gutxi gorabera bera, egon bat aur. Eta bero, elkarrezketetan parte hartu duten, ba, milaka... Niak alekuko, ez, herri guztietakoak, uh -huh. nanforroko herri guztietakoak. Bai, bai, e, ikusten ari gara jende asko eta asko parte hartu dutela. Ezan duzu, e, riba foradako, aher eduko e, aur e, batzuk parte hartu dutela. E, bai. Nolako jo esperientzia izan da, hauen txatzen nahi dut, e, ez direlako e, euskaldun petoak? Ez, berei, hori da, ba beraien txako, guri izan digutenez, oso aukera politia izan da, alde baterik parte hartu dutelako, ba, e, e, zede baten eta ikusuntun ezko baten ekoiztenean, za hori hume batentzako betida, betida ba, bueno, ba, politxar, ezberdin eta bat, gaina bat ez zera, aukera manzahielako, bera hiltzako e, Azkenean, izen haman balin badute euskera ikasteko da hizkuntza ba, hori maite dutelako, edo kultura maite dutelako, eta haukera manzai benetan murgiltzeko, e, giro osotara euskaldun batean, porrotxekin egoteko, e, eta, eta euskera beste modu batean bizitzeko, ez? Gelatik kanpo eta eskolatik kanpo, eta hori beden ere ba aukera bat izan da, eta oso balorazio politia, politia egiten dute. Nire izan genuen justo aietako ume haue honetako e, ume bat da Nafarroko e, jota e, irabazlea edo jota beslari uh -huh. jota txapelketaren irabazlea eta jota barbota zegoen euskeraz eta ja hori zantzena ikusi <laughs> alko duzde kredituetan kreditu guztietan jota hori Ba, riba foradakon eskabatek euskera zabezdua eta euskera hutsean eta jazta. Eta hori hori zen elburua. Ederki, ba, denbora joan zaigu itziar nuri, eskerrik asko gure deia tenditzagatik, plazerra izan da benetan zurekin e, parada izatea solasteko ratotxo hau? Ogo zongi batzuei, eta ea animatzen zaretzen taierrean parte hartzera berri ezarren. Eskerrik asko, egi, itziar. Zuei, agos.